Неїстівними виявилися лоскокрилі. Найсильніше я отруївся, коли з'їв кілька лялечок невідомого мені метелика. Кокони шовкопряда правильно приготовані я куштував у Китаї. Ну, це їжа нелюбителя. Жуки, павуки, особливо мурахи та їхні личинки – їстівні і поживні. Жуки переважно мають свій запах. Якщо при обробці неприємний запах щезає, я це розцінюю як ознаку їстівності. Якщо посилюється, навіть не куштую. Киньте на розпечену бритванку муху і таргана, і ви зрозумієте, про що я кажу. Мая вийшла з-за столу і залишила веранду. До неї ще доносився голос Богуса. І все-таки ця музика, пане Якове, ця музика, вона заворожує. Заворожує своєю поміркованістю і красою. Здається, вона упокоїла б навіть дикого звіра. Кастрат виводив божественні мелодії, які було чутно у цілому домі. Алілуя! Аллилуйя!